video de Basile Alexandri Consult. Tu ești al de visuri și mi-ai de mult. O tristă catastrofă, o șotie ciudată. Raibis, grește. tu ești un bun de plată, și un bun de sfaturi. Spune, ai iar vreun neajuns. Ah, Doamna răciune, cumplită sunt patruns. Tu, cartageni, tu rude cu un sușan, tu, împlântat în aur din cap până în picioare Cum? Ce nu te mai bucur de zeilor favoare? Amice, pretutind în vai Sunt întâmpinat de semne îngrozitoare Ce m-au înspăimântat Vezi, prevestirea de tine an făcută s-a împlinit Corina... Corina e pierdută Și ea? Da Astă noapte de acasă a ieșit și în taină cu Ovidiu la el s-a întâlnit. Ovidiu? O, oh, pe lume nu e nicio făptură să poate ca să aprinde în mine atâta ură pe cât acest Ovidiu, corupt, corumpător, pescuitor de amorori prin versul de amor, de când el mai cu seamă a scris Arta iubirii, Femeile pierdute pe câmpul rătăcirii în brațele ei s-aruncă, orbiși într-un noroc, ca fluturii de noapte ce dau zburând de foc. Ce vrei, berbantul are un farmec de plăcere ce-n vecea de o minte de muiere. Corina, înzestrată de calități înalte, căzută și ea în cursă ca toate celelalte. Ah, ce mi se întâmplă, îmi pare că-i un vis... O rană sângerândă în sânul mi s-a deschis Și mintea-mi se frământă în dor de răzbunare M Cred, augure, spune-mi La via mea turbare poți tu să-mi faci complice infernul? Pot, plătit Întreaga mea avere este gata de jertfit Averea ta întreagă? Și știi cât e de multă Aș da-o să dispare, Ovidiu Ai? Ascultă, cunosc în pleava Romei un brav gladiator Ce are meseria de crunt morător. El pentru o sumă bună e gata să ucidă pe cine vrei Și de urmă, e în stare ca să râdă murind în aspre chinuri Fără a destăinui secretul tău a, Unde e? Voios lui dărui, cu mii de mi se stărți Dar vreau a mă ascunde Grăiește tu cu dânsul Eu? Fie... Însă unde să-l afle pe Ovidiu? Aici, sub palat, în parc. De când cezar din Roma a plecat la insula Caprea, Ovidiu, ca o fiară, după vânați aici, în fiecare seară, se furișă prin arbori și are întâlniri cu o fata amețită de-a lui ademeniri. Ea vine tremurând pe ușa aceea în taină, purtând un văl pe frunte și o bogată haină. A fi vreo jună de nobil scăpătați, crescută cu nepoata lui Divul împărat, de -ar fi ucis aici Michelul, noi vom spune că a fost surprins de gardă. Da, la noi de minune nu crezi tu însă iubiscă, dacă mâini în zori și el și ea ar zace morți colea printre flori, cu mult mai drept în Roma ușor s-ar presupune Că însuși tatăl fetea a vrut să se răzbune Sau poate că custozii în sânge au spălat Onorul locuinții lui Cezar Minunat! Da, amândoi odată și alăturea se piară Prinzându-i moartea crudă pe amândoi îngheară Eu recâștig amorul Corinei și sferit de orice prepus de crimă, așa ai mai nimerit. Mergi, scumpul meu, Hilarius, mergi de te înțelege cu ucigașii. Bine, bine, bine. Dar eu ce voi culege din rolul de complice? Tot ce-i dori! Ce-i vrea? Mă duc, tu ne așteaptă, îl ține în mâna mea. <laughs> În fine o să văd o plantă otrăvită din calea vieții mele, prin ea nenorocită. Când voi vedea pe o video zăcând fără suflare, precum un șarpe putred lungit pe o cărare Aici să fie oare? Corina, ne greșit, cate pe Mi nu imit o Mi-e sufletul lui de crudă tulburare nu l văd aici Corina! Pe cine cauți acum prin grădină? Pe tine! Cum? Auzul nu mă înșală? Eu recâștigat am astfel un loc în gândul tău Ca tu, nepăsătoare de frică și rușine Prin roman în sânul nopții Să alergi tu după mine? Sarcasmul nu te prinde nicicum mai bine taci îndreaptă către tine mustrările ce-mi Tu crezi că o femeie preschimbă cu plăcerea averei sufletească pe avere? Crezi tu că sub povara de aur mânjitor, Se stinge într-un suflet tot simțul iubitor? Și că sorbind întreacă luxului o travă femeii destinată a deveni o sclavă? Nemernice, n-ai dreptul grăin precum grăiești Să stai cu mine în fața Tu mă disprețuiești? Ovidiu te deprinde cu atât asumeție De mă înfrunz pe mine, Ibis Ovidiu, fie Pe dânsul cauți Pe dânsul Mi-ai spus și te-am crezut că el în toată seara aici, nevăzut Prin umbră să strecoară și vine Se întâlnește cu o necunoscută cu care se iubește Ai vrut să-mi pui un ghim pe inima Ai vrut să-l depărtezi de mine Om prost și prefăcut Și ai răspândit asupra o neagră calomnie el nu a venit încă Și spui că -a să vie Capsec Și tu, la rândul ți Acum te măgulești că pe-a lui simțire Tu singură domnești Și atât de întețit A ta mândrie e oarbă Că toată judecata din creier ți-o absoarbă Ei bine Azi, Corina, cu toată mândra fală Pe sânul lui Ovidiu Posedă o rivală Ibis. Și ce rivală superbă, fără preț, la rândul ei, spre tine, privește cu dispreț. Chivis, da, dar a gură zadarnic mă insultă. Invidia când latră Corina nu ascultă. Cuprins ești de mânie că sufletul întrezi trezi din umbră. Spre lumină voiosa repezit și despărțit de tine, scăpând de ta robire, găsita în Ovidiu o nouă sufletire. Ovidiu? Da, Ovidiu, în el... Nu în el, mă nu cred. Căci el nu minte cu vorbe de Michel. Eu mint? Cu Michelie? Eu mint! Dar ce ai zice când l ai vedea tu însă, cu ochii tăi, aici, ținând pe sale brațe un fraged nou odor, jurându-i ca și ție tot veșnicu iamor? Daci! E clăgătire! Ce ai zice? Spune! Spune! Ce ai face? Cu mea mână eu viața la așa pune. Așa? Da. De ce-ai răbdare? Curând o să te încrezi, de minte sau nu, ibis, văzând ce ai să vezi. Și de-a fi adevărul... Ce error. Vrei să moare? Vreau. Vreau și el și dânsa. Uram în fioară. Mergi. Mergi, dar, și stai ascunsă cu ochiul pânditor. Te rezbuna eu în de altă înșelător și atunci... Vei pricepe cât ești tu de nedreaptă cu mine Dar nu vine, nici a venit Așteaptă, acolo, după copacii din fund și-l vei zări Dar de-a muri, Ovidiu... Eu încă voi muri Ba nu-i muri Amorul ce încă mă cuprinde Pe capul tău cu milă aripele și întinde. Ibi! -s. iată omul, ah, ce e din topor. Ești om cu hotărâre? Eu? <laughs> Sunt gladiator și mă numesc Rutuba. În față mă privește. <laughs> Un om nici cât o gâză în ochii nu plătește. Așa-mi convii Rutuba, viteaz, neomenos. <laughs> o știu, n-am preț. Întreabă pe orice ce gelos. În Roma nu mă laud, dar în glas mare o zic. morala e susținută de brațul meu voinic. Te admir. <hie> și ai dreptate? Zdrobesc de porunceală, ucit sau rănesc numai. Cum vrei, după tocmeală. Atât pentru o bătaie și pentru o rană atât. Iar pentru o înjunghiere sau strângere de gât, ceva mai mult. Prea bine, <hie> deci Spune cât mi cere pe o moarte de om. Tânăr? Da, tânăr. Și <laughs> în putere? Și. Prețul se scoate pe neamuri și pe ani. Pentru străini mai ieftin, mai scump pentru romani, pentru un bătrân 500 sesteții, pentru un june 5000, căci el posedă mai multe zile bune. Nu cinci, dar chiar și zece îți dau pentru a lui moarte Om um generos, se vede că nu ți-i drag prea foarte Primesc, însă rutuba e un artist de soi Aș vrea să știu pe cine dorești ca să-l despui de zile Să-l trimitem prin nos pe cea lume pe un infam netrebnic care-i al său nume? Ovidiu e... Ovidiu? Poetul glorios? Ovidiu fala Romei ce cântă armonios amicului mecena, el, floarea tinerimei, înalțat înălțat de însuși cezar pe treptele înălțimei. <laughs> se schimbă treaba, voiești ca să dezbar prezentul, viitorul, de un geniu așa rar? E faptă fără de lege, ce mintea moțărăște, 50.000 de mii sterții, nu-i scump. Cine o plătește? 50.000 de euro, tu mai e prea. prea Pentru un prea... augur, se poate. Te juri însă că îl vei ucide? Jur Îi dau fără tocmeală, dar vreau ca totodată, alături de COVIDIU, să mai ucizi și o fată. Oh, o fată, o ființă plăpândă, un odor ce lumea înveselește cu chipul zâmbitor, o fată ce e menită ca să devină mumă. Să nască poate un erou, un cezar? Nu e glumă. <laughs> Îmi slăbește brațul și tremur când gândesc, că prind pumnalul rece în sânui i fecioresc. Cât dai? Cât vrei în totul. Da. A... Câte mii? O sută? Să ne înțelegem bine. De-a fi copilă slută, 50 de mii pe dânsa, Cu alți 50 pe el. Iar de-o fi patriciană cu chipul frumușel Nu pot pentru acea sumă să curm asare zile Eu sunt milos a? Îmi place privirea de copiile Deci ca să închiem târgul ce facem între noi Cer numai 200.000 de mii pe amândoi Nu e mult Nu, nu, nu Ate mâna Hilarius, vin de taie Da Afește. iată -l. unde E mort așteaptă încă Nu a sosit momentul Aici, lângă stâncă, curând are să vie odorul așteptat. Când amândoi vor face un grup îmbrățișat, cu o singură lovire, ca fulgerul de iute îi vei schimba rutuba în două leșuri mute. Se apropie și singur. Mult singuri nu va fi. Veniți să stăm la pândă și gata de-ai O, ceruri! Haide! Hai. Hai. O noapte îndurătoare, întinde-a ta umbră ferită, protectoare, pe cel mai viu, mai dulce, mai drăgălaș odor, pe al Iuliei și Ovidiu, misterios amor. Pe Iulie am iubită îndeamnă cu al tău glas, aici, lângă mine, sunt drept pas Iată sus fereastra cu tainică lumină, la care se arată precum Mostea Divină. Văd umbra în mișcare. Ea pleacă. A plecat. Lumina de fereastră cum s-a depărtat Ah, inima uimită saltă în bătaie deasă și pare că din sânul mii Voiește cum să iasă Dar vine Ha! Ah, Iulia adorată Oviliu, tu ești Nu-i nimeni în grădină nu nimeni să ne vadă Nu, no, nu, no, privește, norii s-au adunat grămadă Ca să ne ascundă lumei și zeilor din cer Privește, cerul negru și stelele ce pierd cu toate ale lor raze s-au concentrat în tine Ca numai a ta față în ochii să lumine La glasul tău, Ovidiu, simt grija că s-a dus Tu mai iubești? Amorul mă înalță de sus Cât uit în fericirea -mi eu, Om pierdut în gloată că ești în culmea Romei A lui August nepoată Ai inimă cu aripi Ce în sus la ce raspiră. Semeața nebunie îmi place Și-mi inspiră o dulce într Ce gândul mi-a furat Și-l duce tot la tine, Ovidiu Neîncetat Un geniu are drepturi ce nimeni nu le are Căci geniul posedă și tronuri Și altare Dar inima ce bate în toată ei La scumpa aspirare Cunoaște împotrivire Am fost nebun, se poate Că ochii n-am închis Când Iulia a apărut în cerul meu, Ca un vis de când e ca să privești cât te iubește în lume ființa ce iubești și câtă fericire necunoscută încă revine și mângâie simțirea sa adâncă așa voită joie, ca olimpul ceresc să lege prin iubire cu raiul pământesc să șteargă dintre inimii oricare depărtare. Iubirea e cea mai dulce și sacră nobilare Regina Cnidei, Venus, iubita un păstor Eu te iubesc pe tine, poete încântător Ești dulce și august Mărirea ei și milă mărire de regină și farmec de copilă Încât ades îmi pare un vis norocul meu de a fi iubit de tine Fără a fi un zeu Și mintea mea în luptă cu sufletul mărobit Mă pleacă la picioareți genunchiat, o E în famă Corina, Ia Iată mâna-mi Amorul când ne adună Eu uit că sunt prințesă Și-mi amintesc că se jună. Întâia oară Eros Mă duce în Empireu Și sunt a video, Ovidiu Precum tu ești al meu Eu te iubesc poete Chiar din copilărie Amorul meu cu mine crescut în -mi frăție Căci te-am văzut adesea la bunul meu venind Cu toți poeții Romei în Roma strălucind Cu amicii tăi, Becena, Virgiliu și Horațiu A căror geniu falnic străbat al lumii spațiu Stimați, iubiți de Cezar V-am auzit ades ce tinda voastre imnuri și în taină te-am ales Pe tine ca poetul închipuirii mele Ador a tale versuri Și-am îndit în ele O ginga și-o comoară De visuri cu fiori Ce ziua mâncânte și noaptea până de sori Spune-mi, în ce plaiuri legea tale cânturi? Hm? Ce moză îți inspiră poeticile Avânturi? Corina ce Corina? Um. Există? cine ea? Tu, Iulia tu nu mai ești, dragă, muza mea. Corina, e un nume poetic, ce de lume, fericirea noastră taină și dulcele tău, nume. Ah, Iulia, adorată. Deși a ascultam mândria ce simt din latine n-aș face nebunia să strig în lume întreagă cu glas triumfător: A mea, a mea e fica lui Jupiter Stator. Dar nu. Al tău, video, în nimeni nu se încrede. Sub soare și sub stele necontenit te vede Și-i place întăinuire Redevenind poet să spui numai în nu Mult scumpului secret oh. Atunci un văpăiere eu le descriu pe toate Sperând ca mereversuri versuri te vor pătrunde, poate Oh, dar ca dulce fulger în sânul meu au pătruns Și vezi, amorul-mi eu nu ti l-am ascuns, oh, Iulia. Ovidiu, iubita mea, privește regina alba nopței din ceruri, ne zâmbește. Inima mi se rupe. În tuba, ucide-i moarte lor! Oh, nu, nu, nu, nu vezi însuși! Infame, crădător. Ce Vreți să văi mizerabile! Acum mi-ai căzut pradă, ucid-o în timp pe El moarte să o vadă! Îl hoți! Îl laturi. Priviți la fața mea! Sunt Iulia, nepotul lui Cezar! Cum? Ya! <Sancti> ja! O vidiu, vin cu mine. Iar voi! Dorere. Rivala mei prințesa. Suntem pierduți. Zacei! -sa -sa! <Sancti> o vidiu dispărut aco Julian Palat. Triumf de urs Cezar voi fi eu răsunat. El scăpat din mână ca apa Și Corina, deși chiar l-a surprins cu Iulia Amorul nu-i scade, nu s-a stins din contra Cum? Se luptă cu gândurile sale Și singure pe sine tot cată să se înșele Iar to îi sunt, ai crede, tot mai nesuferit Așa ți se cuvine, de ce n-ai reușit? O știu Însă crezuta că Iulia din tron Să cadă în josire iubind un histrion Iar foc în sânge Ce-ar zice împăratul de-a Iuliei purtare? Grozava ar pe de psios, sigur. Dar pe el? Pe video. l -a cu moarte de mișel ah, De-a putea î-l face să afle adevărul Dar cine să îndrăznească în figeni ferul Și inima-i de tată să o străpunga? Eu... Sper că el te-ar crede O sper Însă e greu ne. La un grozav pericol cunosc că m-aș expune August câteodată are furii nebune A lui mânie în primul s-o avânt îi dă pornir de fiară ce urlă pe un mormânt Cum dar feriți Departe de a lui gheară Să facem pe Ovidiu în cangea ei să piară Asculte. Un custode de la palat mi-a spus că la Junonei templu, azi Iulia s-a dus pe altarul zeității ofrande ca să facă cortegiul ei pe aici, prin forum o să treacă. Eu am urzit îndată un infernal complot. Să insulte plebea. Pe bani ea face tot Tot, tot, însă... Noi în piață hai să împărțim mari sume din partea lui Ovidiu Lucrând în al său nume și astfel împăratul, gelos de al său onor Va crede pe Ovidiu un laș, insultător uh -huh. Și atunci nici chiar Apolon nu-l scapă de o sândă complotul bun, dar cere bani mulți pentru Isbanda Na, bani! Mergi, de în parte la cine crezi, mergi, Zbor! Ești da, da, da, da, da, da. piața e plină de brav răzvrătit. Da, da, da, da. Rutuba e cu dânsii, mă duc la el. Tu, cată să ne câștigi pe Pinax. El are imbalată și multă influență în clasele de jos. Găsește-l și vorbește, dar fi cu chip zuință. Da, da, da. Întâi gândez la mine ca om de conștiință, Trei pungi rotunde pline și scumpe la privit Ca să-mi rămâie mie ce-ar fi de chipzuit Iată tocmai pinac să-i stovit la față Nu fac, ah, n-am mâncat nimic de astăzi dimineață Tot slab! Și tu, tot gras? privește în piele, nume in cap. Da, semen cu silenus. Și tu cu un proțap. Aș plângea ta soartă de aș putea să plâng tot ce pot face, Pinax. Da? De mâna să-ți o strâng. Oh, suflet bun și nobil. Ce? Mâna ta de deșartă? S-a deșertat și-i de mult ce a fost spartă Ești grec? Ca tine, Pinax, sunt grec și mă falesc Om scump, când ai fi bolnav, mă aici, în piață Ești medic? Nu, dar vesel te-aș vindeca de viață Pinax, <laughs> ia, privește ah, O pungă, om infernal și plină? Ascultă și nu te agita Da. Această pungă plină vrei tu să fie ta? Mă întreb. De grabă, spunem, ce vrei tu de la mine? O crimă? Căci degeaba. Nu crezi? dai vezi bine. Vreau o manifestare în piață cu o cărbă, cu da. duir cu zgomot, cu zvon de fluierări. A, Ah, ceva complot. E lesne, dar trebuie bună plată, căci o să am nevoie de o plebe îmbătată de marinari, de leneși, de histrion, de hoți. Gătește-ți tu amice și îți dau toți bani Toți! Toți, spune cui să facem așa ovațiune? Te prind să o faci? Răspunde! De cum nu, amice? Spune! De aici, prin forum, da? Pinax, o să vedeți trecând al lui August nepoata. Ce? Iulia? Și când? Chiar astăzi la nemes. Ia, ruda măestoasă a lui Octaviu Cezar. Știi tu că gluma mai groasă? Știu? Și punga e gras. Privește. Ah, Damne! Și sunt gata să fluier să. Te juri? Jur! Fata îndrăzneată e demne de Alcidiu, dar cine o plătește? S o spui la toți. Ovidiu! Ah, că bine zice vorba, monezile nu put. Cu ele de la Roma mă fac azi nevăzut. Două. Ovidiu, vine aici. Ca să nu-i dea prepus, hai noi să stăm la plânde în templu Colosus. Te pacul e Iris. Salve-ți, om giftuit <gri> de toate, de amor de avuție. Cum mai consult sau augurii? Ce vrei? Ce mai pretinzi când dai tu pe Corina și în ochii te oglinzi? Restul, Ovidiu, <gri> astăzi, dar poate mâine vei plânge. Când nu se așteaptă omul, atunci capul și frânge <laughs> Vorbește în aforisme ca un filozof grec Și are miez de vorbă, cât are fructul sec Cota glumești, dar Ibis-l știu e rău de gură Să mă ferească joie de-a lui ascunsă ură Leveți, eu nu cunosc ce-i ura cu infernal lui Chim Am numai oaspeți vesel și blânze al meu sân Am or, prietenie, senin, compătimire, tovari scump de cale Ce duc la fericire ei lumea prin văltra, îndafiriu, făcând-o al iubirei, poet iubit să fiu Și îmi spun că nu-i ființă mai tristă, mai muncită, ca omul ros de ură și în vidie urâtă Tu ești un om în viață condus de nălucieri și aerul din Olimp în Roma lor respiri E dulce acel aer când trece în răsuflare prin buze lipite cu dulce sărutare Cum se cunoaște omul de amor rămbătat? Corina, ta amice de plin de fermecat. Corina, și alte multe zbordalnice ce cel țin legat de pragul nebunei tinereții. Se spune chiar în taină că falnicul avânt vânează dulce amoruri nu numai pe pământ, dar mai presus mult încă. În regiuni înalte, spre care numai vulturi au dreptul ca să salte. Ce vrei să spui, Clevețius? O veste din senin s-a răspândit în Roma. că în parcul Palatin, îndurătoarea lună și stelele mișcate zărit au două umbre, cu drag îmbrățișate, și că din ele una erai tu însuți. Eu? Iar cealaltă, o fică de neam de semizeu. Clevețius, prin gura-ți spârfește-n veci minciuna. Tu minți. Facând să-mi mintă și stelele și luna, căci n-ai nimic sacru, un gând surucios, și nu-mi permit ca limbați în fața să profane, divina inocență, aficii suverane. Crețios! Dacă ar afla păratul ce vorbe nume lume porți El te-ar trimite în tartar să minți printre cei morți N-am grijă și lui Cezar eu am făcut pomană Tu? Lui? Eu Unde? Lângă coloana pompeiană August mi-a întins mâna și... Da, tu i-am un as <laughs> Și negreșit cu gura că scatați a rămas Nu râdeți, nu râdeți hmm. Într-o noapte, August din înălțare Văzutul s-a prin visul căzut în cruda stare de cerșetor de atunci, în fiecare an, cerșești o zi întreagă sub haina de sărman. Așa voit au zei, ca în culme de putere, să știe ce însemnează înălțare și cădere. Ba e zgârcit! Și Lacom! El însuși a dat foc sale proaste vrând un palat în loc. Apoi, prin mii de chipuri, tirane sau viclene, și-a căptușit ibarul cu ale țării pene. În mintei tot e calcul profund de ipocrit. Simplicitate? Mască ah. de mândru parvenit clemența e aparentă cruzime destulată. Mărirea-i mm. pe nisipuri O statuie înălțată orb. Tu ești în orbire De nu vei sub august Cum s-a cuprins junimea de -al vieții chiar oh, dezgust Știu că voi Junimea romană ah, Ce junime Nimic nu vă mai place Și nici iubiți pe nimeni A voastre inimi să În nesimțire zac S-a nici lumina, nici Venus nu vă placa Mă face a râde mânia țin în fată Pe calea piană vin cota să te admir <laughs> Cum de mai să în viață având atât venin Ovidio! Corina? Stai! De astăzi dimineața te caut Un pericol te amenință în piață Cum? Un complot sub mână contra contrație urzit de un om ce te urăște Un dușman nemblânzit Ibis? Oricine fie, pe ascuns din a ta parte, la plebea de pe de m sume se împarte ca să insulte astăzi pe Iulia în drum și astfel să furieze pe Augusta supracum? Cum? Și tu, Corina, însă și atât aici de bună, cât aperte Ovidiu cu Iulia împreună? Eu să ne demn de mila ce încă-mi păstrez. O, oh, nu. Prea generoasă ori simplă, tu mă crezi. Mi-ai dat lovire cruntă, prin crudă ofensare. Corina, ca și Ibis, dorește răzbunare El vrea a ta pieire, și eu t am adorat Eu vreau De infamie să nu fie acuzat Te-am prevestit Adio, de acum îți sunt străină. E moarte pentru tine De acum a ta Corina Corina ta O ceruri Am fost Dar nu mai sunt, idio. Fii ferice Corina e în mormânt Corina, întoarce toarce încă o dată asupra lui Ovidiu privirea ți-un păcat, căci dacă ar fi să piară poetul favorit, și care pe Corina, cântând, a nemurit, să aibă mângâierea de o moarte liniștită, gândind că-și pierde viața, iertat de iubii. Dar nu vrei aplice, pe că nu vreau ca să mori. Nu vezi că sunt cuprinsă de-a igroază-i de reci fiori, căci întrebă ce soartă cumplită și fatală te așteaptă. Acum uit chiar pe a mea rivală și mă gândesc la tine și simt că nebunesc și vreau să scapi de moarte. Căci încă te iubesc. Oh, Corina. Mergi, apărăm rivala de un scandal ce te pierde. Adio. Sadus, Oh, no, umilire. Cât mă simt mic în față cu nobilii ai jertfire. Cortegiul, vine! Iată! l voi vă curipați! Și aici și voi, în ceapate timp, gata să zicați da. jos da. lectica la tivru. Știți, la mus, da Începe! Rutuba, stai să-mi gătesc cavalul! Ce e? da Hoci bun de La timpul! A ce-mi văd ochii? Un morcov de gerat? mu ţi el ele lictorul mănâncă foc! Papaie, grozavie, cu a lui spate chiar vând un două taie! Și duceți voi pe umeri! E pe de vândut, mm? e poaspătă, cât cereți în preț de tot scăzut e, cât, cât poate ca să ceară un aspă, atât a face Înlătur plebe sclavă Înlătur tu mai dace E jos lectica în fața poporului roman La forum și la cercuri este suveran. Suveran. suveran Sus lectica octofori, sus plebea să mă vadă cât de mai sus pe dânsa, disprețul meu să cade. Voi atacați în forum al Iuliei Cortegiu? Amici pe dânșe! Moartea celor ce îi sunt! Moartea! Vidiu, plevei multă! Voi n-aveți armei! Arme cu acești bețivi mișei? Privește și ascultă ce trebuie cu ei! Popor măreț, eroic, al romii scum Cunoști moneda nouă? Moneda cea de aur ce poartă lui Cezar, Augusta Efigie? Ba nu, nunca nucă! Ba unde Ba nucă! Ba nucă! Ba nucă! o nucă! Ba nucă! și nucă! Ba ți fi vețnic, mult recunoscătoare Nu cer decât o rază fierbinte de la soare Și soarele meu dulce se aprinde în ochii tăi Acum să mergem gravnic Voi toți amicii mei și voi, Lictor Octofor Toți în cohortă asă, Să ducem la palatul pe a noastră împărăteasă N-a reușit complotul O plebe o rușine. Salve! Salve! Ce cauți? Am venit ca să salut pe Cezar în casa palatina. Nu-i voi, Ibis. Cum? Iubite, la fața lui divină vreau să mă închin. Nu-i voie, Pinax. Ce spui? Acest palat deschis e ca și mâna lui Cezar. Neîncetat, oricând, oricine poate să fie aici, frate. Să ceare de la Cezar, sau milă, sau dreptate. așa -i. Dar asta noaptea abia s-a înturnat din insula Capreia. În care el a stat o lună întreagă bolnav și acum se odihnește Odihna fiei dulce Și astăzi nu primește, mergeți Aș avea însă ai spune tăinuit ceva care îl privește Te rog, dar umilit, să-i dai papirul ăsta chiar astăzi E Șal meu, mai înainte Voi aștepta în piață răspunsul Și eu Mergeți, mergeți la poarta amândoi Căzuta răuă noaptea, da, Vese la natură pe tot firul de iarbă cu pus Ieșiți, vine împăratul, fugiți! Semn bun, ajutăm zei și acest prielnic semn prin fapte bune astăzi de mine să fiu demn. Sunt tot August și cezar, pontif cu darul sfinte, Imperator cu nume de-ală patriei părinte, Am tot putere, faimă, a lumei avuții, Și însă n-am nimic, căci nu mai am copii. O singură ne poate mai rămâne în casă și pentru ea mă tem. Ei dulce ca lumină frumoasei dimineți, și noi care vă paia fecioarei tinereți, iată. Colo grădină, se plimbă și citește, ia mazărit se închine la mine și mi zâmbește, o farme al îl putere, blând mister. Când ne zâmbesc, copiii, fug norii de pe cer Oh, scumpul meu, părinte Copila mea Frumos Te duci în Roma singur, fugar, misterios Petreci o lună întreagă, departe, întâlnire Și apoi revii cu noaptea și tu nu-mi dai de știre Mă iartă Să-ți ceri voie, drăguț, am uitat Nu râde, <hă> n-ai <hă> dreptate Ești mare împărat deci, care-i mai puternic și cine pasul are? Eu? Tu Cui se cuvine să dea ascultare, stăpânul lumii? Ție Așa, m-ai împăcat Mă ierți Ca întotdeauna cu dulce sărutat Ce-ai mai făcut în lipsa? A, nimică e, Cum nimic? Ba, ți-am cusut o togă nici largă, nici prea mică ah. Pricum îți place ție să o porți la zile mari ha, ha, ha, ha. Ce mândru ai fi la ciri cu loja de cezari Dar spune-mi, în grădină plimbându-te citeai o carte Și cu dânsa dulci ore petreceai Unde Carei? Care e? Ovidiu. ce văd? Arta iubirii? Cum de așa în Ah, te-ai dedat citirei? Îți place poezia? spune cum găsești acest nămol de versuri ușoare? O, cerești Cerești? Ea le declară cerești și e cuprinsă în mreaja lui Ovidiu Cu mintea sa a aprinsă Și-ai înțeles subiectul poemei la mori? N-am priceput totul, dar multe-am ghicit din el Ghicit? Ovidiu corupe roma întreagă. Veninul de pe buzei în miele se descheagă Și curge dulce-n inimi spune te-ai întâlnit cu el în a lipsă? Cu cine? Ai vorbit cu dânsul vreodată? Cu cine? Cu poetul Ovidiu Nu... Muare să aflu tot secretul O văd cum se roșește Ce se petrece în ea O, oh, e e femeia Ce are? Draga mea, purtarea ta e corectă Precum ți se cuvine Distanța e prea mare într-un poet și tine Cuvântul îmi pare aspru ieși din gura ta Când știu că în tinerețe cercata ai cânta În versuri hexametri Sicilia stâncoasă un geniu poartă bine coroana maestoasă O văd privind la tine, poet împărat E rude cu apolo în poetul inspirat Și dar nicio distanță nu pot poti înțelege Între a lui Cezar fică și al poeziei rege Pentru poeții noștri ce viu entuziasm Face versul, poate? Cezare, mă mir de-al tău sarcasm, tu care cu poeții trăiești în confrăție, horațiul și Virgiliu posedă o îmbărăție ca tine, Al lor geniu, cu al tău în zbor unit, clădesc din timpul nostru un secol strălucit, Ovidiu! Taci, Ovidiu, profanator de muze, nu vreau prin al său nume să spul tale buze, Azvrle această carte ce mânele spătează, și în pe nesimțită o travă, filtrează. Ce să filtrează. Ascultă, tu știi că te iubesc, mai mult decât la tronul, la tine mă gândesc și vreau să calci ferice în cursul vieții tale pe treptele virtuții străbune și legale. Ajuns ești acum pe al juniei plai. Când inima se mișcă de un dor venit din rai Și eu, privind la tine, visez de o însoțire cu un rege supus Romei Și demn de-a tamărire Un rege? Care? Cine? Vreun part, vreun get turbat, Ce vrei, prin înrudire, să-l faci un aliat? Nu mă simt demnă, Cezar, de-a O, nu te revolta! Alesul meu e rege al țărilor daciane E cotizon cel tânăr E timp să pui tu capăt la luptele barbare Și-am ajutat cu fală la romei apărare Ce vis! Cum? Sunt chemat a salva Roma eu? Să-i fac de-a pe istru un zid cu brațul meu? Al tău Imperiu Cezar e putred E de milă de șcată. astăzi rează un număr de copilă Și singura putere a Romei azi sunt eu? Gândește-te la rangul ce-l ocupi Tu ești a Romei fică Trebuie cu drag să te jarfești Mărirea ne impune în datoriri mărețe Și laurul florește în suflete-ntrăznețe Ești Iulia, domniță de neam împărătesc Și nu uita că Cezar Să faci ce-ți poruncesc Cezar Augustul, poate nu arba părtinire să-mi o lume Iar nu a mea simțire Voința ta e de deprinsă să plece tot sub ea dar se găsește față azi cu voința mea Ce-mi spune de o crimă să te scutesc pe tine Pe mine de o jertfire Pe Roma de o rușine Copilă Am deprins și face tot pe plac Cunoaște slăbiciunea Mi-e, mie dragă ce să fac Ce foc ce exaltare, ce splendidă mânie. E mai că sunt picioare și îmi seamănă și mie. Ce este? Cezar, până în ziua doi oameni au venit cu acești libeli. Iar Pinax, bufonul flămânzit, când între lingușire și tine închizușa, nu întoarce de tot chia. În ce ne omumple gușa Ești tare Întinde mâna sărmanului slăbit Ești mare Te coboară spre cel mai mic smerit Și nu uita Pe Pinax Ce n-are că decât o foame vastă Și o mână care cere Marciane unde e Pinax? În piață el s-a dus dai ce se cuvine August, cel mai supus, cel mai cu umilință, cel mai cu devotare, voiește ție grapnic să spui o taină mare O taină mare? Marcianos, unde-i străinul ce ți-a dat acest libel? Așteaptă aici lângă palat Să vie, taină mare a fi ca atotdeauna vreun baz de sut, maestru de muma sa minciuna Tu scris astea rândul, Eu ce da E străin Și cum te cheamă Ibis Ropție și haina celor ce au gânduri Încontra ta sesute Un fapt ai să-mi descoperi un, un lucru Spune iute Un lucru fără seamă un fapt atât de rău, cât nu se poate spune fără ofta din greu. Tu știi, acum o lună, scandalul, fără cale, insulta ce-a făcută... Cui? Chiar ne poate tale, de pleba Romei. Pleba, zici? Ai insultat pe Iulia? Când? Unde? Cum? Încă n-ai aflat? Pe când lipseai din Roma, Augusta ne poate trecând în forum... Fosta oprită în loc de gloate. Și sacrilej de moarte, infam, nepomenit, expusă fluierării poporului plătit. Plătit? Plătit de cine? De un om la gând subțire, ca vârful unui gimpe otrăvitor din fire. Dar cine e el? O video! O L-am văzut svârlin cu pumnii banii poporului căzut în turbă de beție. Apoi. Când pleba strânsă de elful delictorii cortejului respinsă, Ovidiu, luând masca de falnic salvator, a aruncat o ploaie de aur în popor și l-a făcut să schimbe insulta în urale. Dar cu ce gând, Ovidiu? De ce asta portare? Cu gând de-a naște în sânul domniței Dulci simțiri, recunoștință vie, plăpând de-a demeniri și Mișel de, de făimătoară De nu spun adevărul, sunt gata ca să mor Pe Iulie a văzut-am uimită mâna dându-i și în ochii tuturora, el mâna sărutându-i Minciuna ca omnie! Infame, ohulești! Iau martor lumea întreagă tu poți să mă turtești ca pe un fir de iarbă Al lui Ovidiu gândurile știu Dar n-am curajul Grăiește În multe rânduri Ca umbra nevăzută pe urma lune când, În casa palatină Surprinsul amintrând Colo jos în grădină La stelelor cripire Cu Iulia avuta ascunsă întâlnire Ia Ia Mintea mi Fund în hău, îndunecos Stăpâne, destul Du-te, merge și așteaptă jos Ce adevăr să fie Cum? Ea nevinovată ca frunza încă în muguri de vânt nesărutată ia o copilă încă Născută pe un tron Ia limpede auroră din vastul horizont, să-și fi pierdut mândria, onorul, rușinia, să fi căzut. Ce este dar nevinovăția? Un putregai, un viermen fructa trăgător, sub masca de virtute, un vițiu zâmbitor? În ce să crede acum când mă de dânsa, când roa a scunde glod în o, oh, oh, oh, dar fi adevărul, amar va fi de ea, amar va fi de dânsul expus la ura mea. Ah, iată, mecena și video. Adevărat, mecena, că Iulia pe stradă a fost victima plebei și a hoților grămadă în forum ziua mare? Da, este adevărat. Și cum de această crimă n-am fost eu informat în insula Capreia? Avut am îngrijirea de orice supărare să-ți apăr liniștirea. Culpabilii de atunci au fost ca niște hoți supuși pedepsi aspre. executați -mă. Nu toți! Cel mai culpabil șeful acelei oarbe gloate trăiește încă. Cine-i? Iată-l. Eu? Nu se poate. August, este în eroare. cine ți-ar fi spus aceasta minte? Cezar, respinge orice prepus. De tot ce se înalță, invidia e legată. În urma strălucirii stă umbra tupilată, Ovidiu a fost veșnic leal și cumpănit. Lealitatea are un suflet liniștit. Precum este just în toate cum ești nejust... Alin al tău suflet chemând nepărtinirea și îi recunoaște, Cezar, că al tău admirator Nu poate să devie un laș insultător Tu m-ai primit aici, în casa Palatină Cu toți poeții Romei ce ții se închină Căci însuți fiind geniu pe tron imperial protegi în orice spirit avântul genial Comisam, poate versuri de tine rău văzute Dar jur pe mâna-ți dreaptă Pe sacra ta virtute că n-am avut în viața Alt cel și alt îndemn decât stimat de Cezar Să fiu de dânsul demn un pom produce fructe și bune, și adesea rele. Nu se condamnă pomul securei pentru ele. Cu timpul, tot ce putreți se scutură pe rând, și fructele frumoase rămân pe crengi lucind. Știi bine, te preface în nerecunoștință uitând însă prea ales ne-mea bunăvoință, uitând că în a mea casă ai fost oaspe iubit, prin neagră lașitate iubire mi plătit. Care-mi e crima? Crima? Zic crime și acele ce merită asprime întregi urea mele. Auguste rog, Alină Fortuna de amar, ce stulbură simțire. simțirea. E ce n-am zădat? Dar da, ce am făcut? Întreabă mârșavați conștiință, pe când eu la caprează ce am în suferință, pe iulian forum cu scopa insultat, A. cu tezător, infame. Eu? nu e adevărat. E neagră ca la unii asupra La forum, prin o video de pleba, am fost scăpată. El a înfrânat-o singur, făcându-mi el un scut cu brațul său. Și aici, luptând, m-a petrecut. acesta e adevărul. Iau martor în sus cerul. Taci! Nu cerca să mă Orbi. Misterul ce între voi există, îl știu. Știi? Tot! Îl știi? Decida soarta. Însă nu-mi nu mai pot să-l ții ascuns natura cu taina nu se împacă Și inima am trezită nu poate să mai tacă Amor pentru Ovidiu în suflet îmi simțesc Fă tot ce-i vrea cu mine O, cezar, îl iubesc. Ce zici acum mecena de atâta îndrăzneală? Ce zici de altă o Ovidiu, de inima ileală, La dreapta stulburare cu tine mă unesc Dar și la ta amărire permitem să gândesc nu te, te țin când poți să dai iertare Și fie-ți mâna blândă cât simți că e mai tare Nu întreba el cine-i Întreabă cine ești Iertarea e o podoabă în gurile domnești nu cezar, ci părinte atunci când dezonorul se apropie de mine mai crunde decât omorul Și vine de înferează pe fruntei mei copii Ba cezar ești și ce zar voiesc în să fii, că sceptrul nu dă roade când e stropit cu sânge Și cerul nu zâmbește când omenirea plânge Mai mm, copii, mecena Dar am mai mult căci vreau să poarte acest secol măreț numele tău Eh, Ovidiu, ce meriți? Merit moartea Culpabil, o aștept N-am dreptul nici speranța în ochiți să mă îndrept Cuvintele rostite de Iulia sublimă dictează a mea o sândă. Lovește, de o crimă a ne iubi împreună și a spune în fața ta. Pe mine numai mai zare just de a nu ierta. Am fost atras spre ceruri de a Iuliei splendoare. Distruge în mine atomul ce zboară către soare. Ai fost și tu în junie ca mine simțitor. Ah, fii scump, părinte cu noi îndurători. Destul lipsiți din ochii perfid și tu, vicleană, da. Ovidiu, aproape-i capitoliu de stânca tarpeană Nu vrei să te îndupleci la ruga mea? Nu vrei? Gândește la mea, mamă Am tot sângele ei Un pas greșit de-i face pedeapsa cea mai grată Va lovi E bine, vei vedea Stai! Stai, vă rog, Cezar De până pe tine Fanfarele răsună al dacei solvice. E ora salutării. Clienții au intrat. În fața lor te arată om, dar împărat. Noroc, Auguste Cezar. A ta înturnare în Roma, peste Roma ca soarele apare. Rebine, salve-vă. Ani mulți, în toate buni. Amici, clienți, cunoaște-ți o vorbă din străbun. Destinul ne aduce, în timpurile grele, o mână cu vești bune și alta cu vești rele. Azi ele favorabil, viteazul cotizon, se apropie în pace de-al Romei Splenditron. Solul! Salut pe Cezar și Roma glorioasă! Venit am sol de pace din Dacia muntoasă și zic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 E timp să ne dăm mâna cu toți prietenește. În numele și în dorului cotizon de civiu să cer pe a ta August pentru al său fiu. Sau luptă necurmată sau pace. Hotărăște. Primesc. Însă, domnița. Domnița. Nu primește. Nu. Lui Cotizon îi spune tu, sol din partea mea, că în rudiri cu barbarii nici eu, nici Roma vrea. poate sunt de cezar, mai mult. Eu sunt romană și nu dau o astămână pe-o pace de pomană. Atunci eu am plecat. Ți-am spus tot adevărul? Așa e, grește încet, dar te-a împins păcatul să afli un secret ce pune deopotrivă în ochii -mi și o sândește pe cel pârât de o crimă cu cel care părăște. Stăpâne, aste cuvinte mă umplu de fiori. Sunt criminal în ochiți? Și ce mi-ordoni? Să mori. Ajunge urghia lui August. Tu, Iulia! În grabă nebună, îngrozită! Însăți, Am alergat! Copile mult iubite, ai îndrăznit prin în Roma. Ovidiu, ești expus la trăznetul de moarte ce fulgere de sus. N-am teamă pentru mine de orice întâmplare, căci n-am altă gândire decât atască pare. Fugi, fugi grabnic, amice, ești pierdut. O știu! Octaviu Cezar, în contra ta iubite, grozavile le pornit. Cercat am să-l înduplec, dar nu am reușit. Amorul nostru sacru, în ochii lui, e crimă. Lui Cezar, neîmpăcatului, îi trebuie o victimă. Îi trebuie o victimă, zici tu, pentru că în sân port flacăra și -a vântul amorului divin. De stânca Tarpean, August mi-a pomenit. E un decret de moarte, o știu. Sunt pregătit. Fie, a mea cenușă de acum pe vântul zboare, Rămân amele versuri. A patriei o doare O daci și te ascunde o zi O zi măcar Dă vreme lui mecena să cerce În zădar De acum grebita moarte oriunde mă așteaptă Octaviu triumvirul Sub cezar se deșteaptă ca să răzbune Tronul cel cred ofensat August la bătrânețe de nori întunecat Nu suferă privirea juneței arzătoare Nimic mai plin de jale Ca un apus de soare Trezește-te, Ovidiu Rațiunea ta declină Alungă desperarea Urmează-mă Nu no. Dar viața pentru mine ce-a devenit Nimic Când Iulia e pierdută din viața Vine, zic. Nu vrei să pierzi din ochiți pe Iulia? Ei bine, ori în ce parte a lumei Ea va fugi cu tine Tu să împarți exilul cu un bine nenorocit? Nu-i destul, de o că te-am ademenit adu -te, fugi de mine Că sunt un om fatal, respiri în a mea casă un aer infernal. Mergi, lasă-mă în umbră și tu, cu a ta splendoare, tu, rază virginală, te-ntoarce iar la soare. Eu să te las aici, de cezar prigonit, renunț la tot, la Roma, la tronul strălucit și te urmez oriunde, până și în pustietate, nenorocirea crudă te face al meu frate. Vin, ah, iubite, vină timp nu e de pierdut. Ah, Sublime ești, copil. Dar glasul conștiinței. Nu-l nu asculta, ascultă-mă pe mine, Ovidiu. Sunt ta, avem același suflet, avem aceeași soarte. E drept aceeași viață să avem și aceeași moarte. Minte mi se pierde sub crâncena mostrare. În numele iubirii, implora tandurare, fugi! Mm. Aici e mi locul, aici te găsești. Da, tu te pierzi, copilă, desfiz, aspra fortuna. O știu, mă pierd, nu-mi pasă. Ne pierdem împreună, nu ne iubim. Și dacă al tău destin te duce la pierire, eu lângă tine vin. Vreau Roma să mă vadă, vreau Cezar să mă știe. Și astfel, dobândindu-mi în lume dreptul meu de a dispune liber de mine, Precum vreau Prefer chiar azi infernul N-am teamă de nimic Rămân ah. Deci tu A mea iubită Tu dulcea mea soție Închină-te la Venus Da cum Ce-o fi să fie Ce se Iensuși, Cezar, Cezar, Iulia, fugi grabnic. Nu, aici stau. Aici, iată o Fica Cezarilor căzute în mreștua la și în veci de cum pierdută. O, lume, închide-ți ochii. O, cer, te-ascunde nori să nu vezi tu ca mine Ce? cum mă dezonori. Tu... Coruptori infame și tu exilul veșnic fie al vostru crund martir. August, iertare! Lictori! Te-o luați de aici. Crund triumvir. Tu te-ai proscris amicii copiii tăi chiar. Fie, la rândul viitorul pe tine te-a La Tomis! Ah. Între barbari se moare neiertat! Trimite-ne împreună pe țărmul departat. Nu mă desparde de-nsu. scumpa mea, iubită. O scumpul meu, Ovidiu. o video, o video. Nu! Mm -hmm. Bătrâna iarnă, albă mereu suflă din corn. De șapte, nopți și zile, ca lupii din răstoace, în Tomi să se adune pe gheață și să joace la nunta ei cu gerul. Au nunt viscolul lor Le frigă în cuiburi, crapa și ouăle de corp mm -hmm. Grozav timp. Nu țin minte să fi văzut vreodată așa cumplită iarnă, furtună așa turbată. Să cresc sfârșitul. De... Și vieții de bărbați lupta cu sub cu ceții băcați, care au trecut călare pe istrul prin gheață și înconjură orașul. Ha! Ha! Se zăresc prin Și astăzi chiar Ovidiu s-a dus. Chiar el, romanul, ca să comande gloata domniților. Sărmanul. De ce ofte sarmiza. La getor te gândești N-ai grijă El e tânăr, viteaz Și tu Nare iubești Nu are ce face moartea cu el Așa e, mamă Dar oaspele Ovidiu Pentru el mi-e Slab, suferind și ginga Și el încă nu-i deprins cu a noastră climă aspră La față pare stins De-abia stă pe picioare cu greu de mai răsuflă Și acum el e în zăpadă sub ce suflă S-a fi un întrânsul și măduva din os Mă duc să-i dau să bea vin fiert și călduros mm -hmm. Drăguța îl îngrijește tocmai ca pe un tată Și el o adorează ca pe lui însăși fata Căci seamănă Evea cu a sa copilă când pe fața lui față lucește o zâmbire Și oricine îl întrânește-și placă fruntea jos mm -hmm. Căci sub durerea înaltă echipul mai stors. Așa-i, el te uimește și graiui cu plăcere Lăscul scurgând din buzei ca cea mai dulce miere Îl roade dorul țării de când el a plecat din Roma Vai de omul pe lume străinată. El este zi și noapte muncit de-a lui gândire Ce-n lume de întuneric pătrunde în rătăcire când vine primăvara și câmpul e înverzit, atunci mai cu seama Ovidiu e mâhnit, căci urmărește jalnic cu lunga lui cătare pe valurile mării corobile în zare, și nori și păsările ce vin din țara lui. Mm -hmm. O mamă recunoaște suflarea fântului. Atunci el pleacă ochii, suspină greu și plânge. E dor, e doar de țară și inima se frâne. Dar ce s-au de afară? E zvon îngrozitor. Mă duc să Zamolc se ne un ajutor. Cei? Veste bună! Ovidiu ca ei noștri într-o clipă respinsă au năvălirea și-au pus-o în risipă. Acum a noastră cetere vin triumfătoare. Furtuna trece. Tomi, se azi în sărbătoare. Mă las cărău, Da, dar, mică, urare. Mărețe luptători Poporul să răzește un onorul cel mai mare Coroane de verzi la aur. Coroane funerare Falăție Ovidiu, și noroc Noroc și fală mie hm. Mai bine un pic de foc Din tâlp și până în creștet îmi trec fiori și de moarte Picioarele înghețate nu pot să mă mai parte. Sarmiza, vino, dragă, dăm sprijin brațul tău Așa să te pe mm. așa te simți? Reu vinul istri fierbinte da. Cu miere în jumătate Da Din piept alungă frigul și aduce sănătate mm. ah. Ce este? Mm. Ah, în piept aici am simțit trecând ca o săgeată cu vârful otrăvit Victorii <laughs> oh. de acasă venirea să mă iei Și ca pe un om de crime o să mă de. Sub trista raza lunii Plângând și suferind Plecai cu moartea în suflet Prin lume pribegind Până ce-am pus piciorul Pe acest pământ pustiu În care-mi pregătise exilul Un secret. Și iată-mă aproape de pragul veșniciei Cum suferă? Știi, dragă? Ce țară țara mea tu meritai sarmiză ca să te naști în ea Atât de frumoasă și de înveselitoare Cu sânul dulce, verde și poli de soare Cu proaspătul său aer de viață tător, Cu a servii zvoare pe câmpul roditor, Cu florile deschise, cu fructele de aur Cu al naturii blând în veci, mănos tezaur Da ce Două vase cu pânzele la tine în port, colo. De unde s Sunt Cine? E? Cine? Getor! Am venit să cu un rob. Getor, Pe frunte ești rănit. M-am îndrăgit în luptă o sabie dușmană și în semn de -a ei favoare ne-a dăruit o rană. Te doare rău? Getor, mi-e drag cum te rostești. Unde-ți e robul? Iată. Ce? Ibis. Rob, tu ești? Eu. Tu aici? tu în viață? August mă urgisise și fără nicio vină să mor îmi se. La ordinul înăprasnic n-am vrut să mă supun, căci mai întâi de toate aveam să mă răzbun. De cine? Chiar de tine. Căci ura mea tot crește. Cum dușmânia în tine și astăzi mai trăiești. Da. Și va fi tot vie... Cât fii vom amândoi pe lume Ura umple văzduhul dintre noi Nu, Iubis, exilatul când vede un om din țară Chiar dușman fie Ura-i o lasă ca să piară Și întinde cu drag mâna zicând cu glasul imit. Fii în aceste locuri O frate, bun venit Nu vin din Roma Frate, nu vreau să fiu cu tine Tu nu mi-inspiri, Ovidiu Decât simțir haine Hmise! se regetor De unde vii acum? ce cum tu, rob, ajuns ai? răspunde în pace. Cum? Ascultă, deși getor un semn nu mai așteaptă ca unui rob de luptă să-mi taie mâna dreaptă, deși amele vorbe au să aprinde în zbor furoarea ta cumplită, setoasă de amor, voiesc... Răzând de viață, în ultima clipire să-ți spun că am fost unealtă la ta nenorocire. Tu? îți aduce aminte de timpul depărtat când plebea zgomotoasă în strada insultat pe Iulia, nepoata lui Cezar, eu plătisem insulta și complotul cu bani îl pregătisem din parte. În Așteaptă încă! Eu am întărătat pe cezar părând amorul tău cu Iulia și astfel, avându-l de complice, din culmea fericirei, te-am aruncat aici. Ți-am otrăvit nectarul din cupă, dar am vrut, pierzând eu pe Corina, să fi și tu pierdut. Din inima sfrăjmașă ai stors zâmbind amarul și fără demonstrare mustrare tu mi-ai umplut paharul, om rău și fără suflet. Dar tu, fost, ai mostrat când dragostea Corinei din sânui mi-ai furat? Ascultă tot. În urmă, cu o dreaptă deșteptare, dorind... Ca să mă bucur de mizera ta stare, În Dacia fugit am peascuns la cotizon, Ca să te am aproape, sub ochi, în orizon, Și prin aurii mele, dibace uneltire, Pe geți condus am însumi la tomii Sperând să fac din tine, fiind învingător, Un sclav pe brânci, în țănă, călcat de-al meu picior, Și ajuns în cea mai tristă și adâncă degradare. S ai dat o viață întreagă pe-un dor de răzbunare? Orb. În mormânt de ură tu însuți, închis. Sub a mea povară. Sunt ani de când am râs. Sărmani. Conștiințați din întuneric plină, precum o neagră buhne fugită de lumină, și vezi cum a vrut soarta răzând de planul tău să fiu nu sclav, eu ție. Dar tu, tu, sclavul meu. Sclav. Însă a ta soartă e în mâna mea cuprinsă, hmm. nu crezi? <laughs> tu știi ce luptă de mult este aprinsă între romani cu dacii? August pe-al morțipat n-a vrut să lase în urmă un dușman nempăcat. și al dacilor nou rege, condus de-a mea povață, ceruta de la cezar ca să te ierte în viață. Iertat ești tu, Ovidiu! Și acum poți să te reîntorci la Roma Ești așteptat de toți cu brațele deschise Și în semn de sărbătoare Au Sonia înflorită, te așteaptă cu soare Eu să mă întorc? O, oh, ceruri, ce zici? Mănșele mare. Sigiliul lui Octaviu, tu îl cunoști? Oh, da Privește Iată-l, iată-l pe acest papir Citește lui Ovidiu Iertare <laughs> Mintea mea grește, sunt liberă. Liber, dă mi la decretul împărătesc Voiesc să plec îndată Voiești? Da Eu nu voiesc Ți-am spus că astă mână cuprinde a ta soartă Corina e moartă Fie și libertatea moarte. Oh, Barbar, ce lovire în inimă mi ai dat Fiar veninată Acum m-am răzbunat Cu mine fă ce-ți place Aștept a ta lovire coborât prin fapt ați mai jos de omenire Nu meriți nici sândă Nici milă chiar nimic Om crunt Pentru lovire din parte miști prea mic Purta pe nume Eterna în fierare Mergi! Fungi! Îl lași! Când omul pogoară spre Cuvântul de iertare E ultimul cuvânt Mergi! Vă duceți în port și cercetați Și dacă pentru mine Nu au vreo scrisoare Mergi tu la port Sarmiza Eu după robul meu Cum? L-a iertat Ovidiu Dar nu l-am iertat eu Hai, duciți-vă no. Sunt singur E mai bine Pe marginea de viață Cu moartea râsc singur să mă găsesc în față S-a apropie sfârșitul cu ochii pe înjenit să mai admir cerescul abis nemărginit. În orizontul tainic, prin a zăpadei valuri, văd Roma ce se întinde pe șapte înalte dealuri cu templuri mari, cu circuri, cu forum spațioși și pretutinde în statui de oameni glorioși. Tot ce a fost mare, nobil, model de omenire, domină în nemișcare poporul mișcător și gloria-i aclamă cu voce triunfală. Poeții sunt cu dânșii. Iar eu... Soarte fatală, te naști de crezi un geniu în zborul tău înalt, aspir să iei pigmei, Olimpul cu asalt, dar ai lumii ce te admire, o singură clipită, întreaga ta comoară din inima ți undită. Și care e răsplata marețului tău, dar amara ne pasare, exilul mult amar. Copiii mei, voi triștii și voi, metamorfoze, și tu, arta iubirii, ce mândră poteoze, ce lauri vă așteaptă în timpii viitori. Payangânul horziva pe voi, invalitorii, și eu, că în haos, ca grindin al marea, Avea voi două giuri, și moartea și uitarea. Si, o fi acum. Om, sunt un pai. s-a pus să caute odihnă. Ah, mi pierdute și tremur de uimire ce face. Doarme. Du-te. Du El e acum. El o video i Nu m Văzutul am la Roma, în toată lui splentoare. Crunt de destin. Cum sperasem aici să-l întrunesc, și cum. durere cruntă. Mm. În ce stare îl găsesc? Mm. O vidiu. Mm. Ce glas. Cine -i? parada unui vis? Nu Iulia-i cu tine e, Tu Iulia, mi-ai zis? O, oh, ceruri Dar tu însă-s tu Viața mea, tu ești Ah, dulce Neuitată Stea vie, scumpodor Tu, patrie Tu, Roma Tu, glorie Amor, tu ești, tu ești Grăiește-mi, a grește mi de nu vrei să-și ia zborul Și pune moartea crudă în luptă cu amorul Abia, abia răsuflul, mă doare aici cumplit inima îmi slăbește Nu, ce am venit din recea nepăsare, în fine deșteptat, am pe amicii tăi din Roma Și grabnic alergat am la Tomis, lângă tine, de aici să fugim Și restul vieții noastre, iubind să-l mai trăim Speranță goală oarbă, sunt gata de intrare în lumea unde umbră Și mic cezarul mare, an mulți cu umilire, la el m-am prosternat rugându l să mă ierte, și el nu mai a iertat Curând, ca dânsul umbră, voi zice umbrei sale Octaviu, a mea moarte e pata vieții tale Așa-i, Octav Octaviu Cezar a fost neînduplecat Dar Roma te dorește cu fal aclamat Exilul lui Ovidiu va fi celebrul în lume Legând numele Romei cu lui Tomis nume ah, ah, ah, ah, Iar săgeată grunde Ce -ai? Spunem ce are. Ah, mine, m încolțită de un dinte crâncen. Ai. Iulia, dă mâna. Mă doare. Ce durere. Aici. Cum de voi mie acum sub ochii mei? O video! Nu mă aude. E mâna lui de gheață. Vai. De-abia se mișcă sânul în slabe răsuflării. Săriți în ajutorul, bărbați, femei, voi care nu râdeți cum râd din cruda disperare! Ce este? El moare! Este Vă vestesc mai mult străini din Roma ce urme mai mea sosesc. Ovidiu, i Iată-l în ultimele ore! Amicii lui Intomis, Ovidiu, în picioare, Roma lui Iuliu Cezar, Privește. A venit Să te salute Roma? Din moarte l-a trezit Al patriei scump nume ah. Ah. Ilustre Tu romane Ovidiu ah. Fala Romei Și agindei suverane ah. Victima neferice Al cruntului destin Azi Roma te recheamă Cu drag Lângă lii primește coroane Prin noi ți le trimite Salut și onoră ție Poete strălucit mm, Din morți la glasul Romii Pe lume iar revin Sunt rechemat la Roma Îmi spuneți voi Târziu Opt ani De exilare Opt ani de lungă jale modus au dus pe cale. Pe mine a vieții poartă a micilor s -a închis. Și ce mai văd în față, îmi... îl văd ca printr-un... S-a ascultat Ovidiu de Vasile Alexandri, adaptare radiofonică de Rodica Leu. Distribuția a fost următoarea. Ovidiu Ion Caramitru, Iulia Valeria Seciu, Octaviu August George Constantin, Ibis Victor Benjuc, Corina Dana Dogaru, Mecena Ion Pavlescu, Hilarius Constantin Dinulescu, Dava, Luminița Gheorghiu, Sarmiza, Ana Ciontea, Getor, Răzvan Ionescu, Marcianus, Alfred Demetriu, Cota, Mihai din Vale, Clevețius, Șerban Celea, Rutuba, Papil Panduru, Pinax, Petre Lupu, Solul Dac, Virgil Andriescu, Mus, Cristea Eugen. În alte roluri, Boris Petrov, Cicerone Ionescu, Nicolae Crișu, Aurelian Georgescu, Dan Bobe, Constantin Botez. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.